И първата идея, Метхилд, продължение. Бог е верен залог за освобождението на света. Една от най-хубавите добродетели е готовността да помагаш потайно. Любовта умее да облегчава тежкото бреме. Вечната любов към Бога обитава в душата, а старата любов към земните неща обитава в тялото. Гневът на Бога е абсолютно съвършен и свещен. Мъдростта, мъдрост без Бога накрая става гордост. Мир без Бога накрая става вмешателство. Мъдрият вижда вълчата природа на този, който е облечен в овча кожа. Голямо търпение без чисто сърдечно отношение към Бога е прегрешение. Истинският човек може да ме завоюва, казва Бог, но чрез най-сурови изпитания. Всеки трябва да изясни, казва Метхилд, своята жажда на ниските души, Бог ни им говори в дълбините и те вървят към дългата нощ. Който не може да се насити на преходното, ще се насити на вечен глад. Богатството никога не е надежден свят. Богатството никога не е надежден приятел, брат. А святата бедност е по-скъпа пред Бога. Разбира се, тук говоря за богати духовна хора. Както ще видим и за Алрабия. Тя няма възглавница, спина тухла, но тя царува. От любов към Бога изнемогвам казва Метхилт, Ето го пътя, при всички условия. От любов към Бога, изнемога. Тялото ми е в мъка велика. Душата моя е в блаженство високо. Който люби Бога, преодолява дявола. Бог е освободител от всички възли, Любов без истинско познание е наказание за мъдрата душа. Колкото повече душата приема Бога, толкова повече го постига. Душата е сътворена в самото място на любовта. В мястото на Бога. Той е създал душата за да озрее тя за пълнотата на великата, духовна и съвършенна любов. Своеволието е прокалнато и то отделя много души от истинската любов. Мъдростта е в мен вътре и с нея извършвам аз своят избор. Мъдростта е облечена в благосклонност. Казва, Бог е неизразима яснота. С радост претърпявам унижения. Никой не трябва да дава помощ, която не е по Божията воля, която е против Божията воля. Душа, която люби Бога в жестоката битка с злото е въоръжена с тайна неизмерима сила.